Kapitola 80. Tón Následujícího dne ten odešel s Dedanem a Hespe a my s Tempmi jsme zůstali na hlídce v táboře. Jelikož jsem neměl co na práci, začal jsem sbírat kolem dábora dřevo na podpal. Pak jsem se vydal do podrostu hledat užitečné byliny, donesl jsem z blízkého pramene vodu. Potom jsem se zabavil vybalováním, tříděním a přerovnáváním věcí ve svém tlumoku. Tempy rozebral svůj meč, pečlivě všechny části vyčistil a naolejoval. Nepůsobil znuděně, ale na něm nikdy nebylo znát, že by měl vůbec nějakou náladu. Kolem poledne už jsem umíral nudou. Četl bych si, jenomže jsem si nevzal žádnou knihu. Zašel bych si díry v kapsách svého obnošeného pláště, jenomže jsem neměl žádnou látku navíc. Hrál bych na loutnu, jenže kočovnická loutna je stavěná tak, aby jí bylo slyšet v lučném výčepu. Tady by se její zvuk nesl na míle daleko. Opovídal bych si s Tempym, ale pokoušet se o to by bylo jako hrát si na honinou se studní. Byla to ovšem zjevně jediná možnost. Přešel jsem k němu. Tempy dokončil čištění meče a prováděl drobné úpravy na jeho dílci. Tempy? Tempy odložil meč a zvedl se. Stál nepříjemně blízko, mezi námi byla stříží vzdálenost osmi palců. Pak zaváhal a zamračil se. Nebylo to nějak nápadné zamračení, jen nevatrně stiskl rty a mezi obočím mu naskočila jemná vrázka. Ale na Tempy prázdném obličeji vystupovala jako nakreslená červeným inkoustem. Ustoupil ode mě na dva kroky, směřil se v mezi námi a lehce postoupil dopředu. Bleskl mi hlavou pochopení. Tempy, jak blízko k sobě Adamové stojí. Vteřinu na mě opíral prázdný pohled, pak vybuchl smíchy. mi se mu měl plachý úsměv, díky němuž jeho tvář omládla. Rychle jeho ústa opustil, ale zůstal mu v očích. Chytrý, ano, u Ademu odlišné. Pro tebe blízko. Přestoupil nepříjemně blízko, pak ucouvil. Pro mě? zeptal jsem se. Je to různé pro různé lidi? Říkýval. Ano. Jak blízko pro Dedana? Ošel se. Moc složité. Pocítil jsem, jak se ze mě zvedá známá zvědavost. Tempy, řekl jsem, naučil bys mě ty věci? Neučíš ně vaši řeč? Ano, odpověděl. A přesto, že jeho tvář nic neprozrazovala, slyšel jsem v jeho hlase ohromnou úlevu. Ano, prosím. Ano. Do konce odpoledne jsem se naučil pestrou, náhodnou směs ademských výrazů. Gramatika mi zůstávala záhadou, ale tak to obvykle začíná. Naštěstí se jazyky podobají hudebním nástrojům. Čím více jich znáš, tím snáze pochytíš nové. Ademština byla můj čtvrtý jazyk. Největší nesná způsobila temp jeho nedostatečná znalost aturštiny, která nám poskytovala dost málo společné půdy. Tak jsme kreslili do hlíny. Ukazovali a hodně mávali rukama. Několikrát, když půhá gesta nestačila, jsme končili předváděním jakési pantomimy či drobných hreckých čísel, abychom vysvětlili, o jde. Bylo to zábavnější, než jsem čekal. Prvního dne jsme klopítli o jeden zádrhel. Naučil jsem se tu slov a přemýšlel o dalším, které by mohlo být užitečné. Zavřeli jsem pěst a naznačil úder. Freat řekl Tempi. Freat, zopakoval jsem. Potřásal hlavou. Ne, Freat. Freat, vyslovil jsem pečlivě. Ne, prohlásil pevně. Freat je, vycenil zuby a zahýbal čelistmi, jako by do něčeho kousal. Freat, mouhl si pěstí do dlaně. Freat, řekl jsem znovu. Ne, Užaslil jsem nad povýšeností v jeho hlase. Freat, Pocítil jsem horko v obličeji. Vždy to říkám. Freat, Frejat. Frej. Ten by se natáhl a plácl mě plochou dlaně z boku do hlavy. Právě tak, jako uhodil minulé noci Dena. Právě tak, jak mě pohlavkoval otec, když jsem zlobil před lidmi. Nebyla to rána, která by ublížila, jen mě zaskočilo. Už léta mi nikdo nic takového neudělal. Ještě víc mě překvapilo, že jsem to sotva zahlédl. Ten pohyb byl plavný, jako by líný a rychlejší než šlusknutí prstů. Nezdálo se, že by to mínil urážlivě. Jen nechtěl, abych dal pozor. Zvedl se pískové vlasy a ukázal si na ucho. Poslouchej, řekl přísně. Frejat. Znovu vycenil zuby a naznačil kousání. Freat, zvedl pěst. Freat. Frejat. A já už to slyšel. Nebylo to ve zvuku slova samotného, ale v intonaci. Freat Objeřil mě svým vzácným úsměvem. Ano, dobře. Pak jsem se musel vrátit a znovu se naučit všechna slova všímat si jejich rytmu. Předtím jsem to doopravdy nevnímal, jen jsem napodoboval. Pomalu jsem zjišťoval, že každé slovo může mít několik různých významů v závislosti na spádu zvuku, který ho tvořil. Naučil jsem se nejdůležitější fráze. Co to znamená a vysvětli to pomalej a k tomu ještě několik tuctů slov. Boj, pohled, meč, ruka, tanec. Pantomima, kterou jsem předvedl kvůli poslednímu, nás oba rozesmál. Bylo to úžasné. Různá intonace každého slova znamenala, že jazyk má v sobě jakousi hudbu. Nemohl jsem si pomoct, napadlo mě. Tempy, zeptal jsem se. Jaké jsou vaše písně? Chvíli na mě hleděl nechápavě, až jsem si myslel, že abstraktní otázce nerozuměl. Mohl bys mi zaspívat nějakou hademskou píseň? Co je píseň? zeptal se. V uplynulé hodině se naučil dvakrát víc slov než já. Odkašlel jsem si a zaspíval. Malá Jenny boty neměla, na procházku s větrem vyběhla. Hledat kluka, co by jí měl rád, ubeňou rád, co se umí smát. Čapku z peří si nasadila, do pusy vzala píšťalku. Ty měla medové, jezíček k čilí a na něm hezkou pohádku. Ten by doširoka rozvřel oči, když jsem zpíval. Prakticky na mě civěl. A ty, pobídla jsem ho, můžeš mi zaspívat ademskou píseň? Tvář mu palčevě zrudla, proběhlo mu po ní hned několik nahlídaných pocitů. Úžas, hrůza, rozpaky, otřes, znechucení. Vyskočil na nohy, odvrátil se a začal vykládat něco odemsky. Příliš rychle, než abych mu mohl porozumět. Skoro to vypadalo, jako kdybych ho požádal, aby se svlékl do noha a zatancoval mi. Ne, odpověděl, když se trochu ovládl. Obličej jsem už sklidnil, ale světlou pleť měl pořád silně za roudlou. Ne. Sklopil pohled k zemi, dotkl se své hrudi a potřásil hlavou. Žádná píseň. Žádná ademská píseň. Také jsem se zvedl. Neměl jsem ponětí, co jsem udělal špatně. Tempy, mrzí mě to. Tempy znovu potřásl hlavou. Ne, nic mrzí. Nadechl se, otočil a vykročil pryč. Ložijte.